Ja, då är vi igång igen då. Där har vi. 6 mars 2015 och Hintz är ute vägen och norrut. Lite lätt motvind. Riktar upp dragskon här på min kamoflarsjacka. är alltså tröja som är tunn under och sen är det Umbra träningsbyxor och sen är det låtskafter så lätta vinterstövlar med raggsocker i. Hörlurar med hög musik. Och här är det helt snöfritt. Is. Ja, det är vi igång igen då. Sjätte har vi. Sjätte mars 2015 och Hinshutevägen och norrut. Lite lätt motvind, lite upp dragskorn här på min kamouflagejacka. tröja med tunn under och sen är det umbra träningsbyxor. Och sen är det lågskaftade, ganska så lätta vinterstövlar med raggsocker i. Hörlurar med hög musik. Och här är det helt snöfritt. Isen det då, håller på att Lyckas upp nu på sjön också. Det ser ut som vatten där. Solen kommer mer och mer. Det blir mellan 9-12 till grader på söndag här. Jag hörde några radioamatörer som pratade om det faktiskt. Och här är det 70 km timen. Inspelning nummer 45 här. Vi höll ju på igår här så att jag är helt färdig i nerverna här, men nu funkar allting och även på tuning funkar det. Kent Andersson där via sin telefon. Så det finns inte gamla kanal 1 längre här och även fyran måste ändras också, det vill man ha fel på någon server där. Så att nu är vi på väg norrut här. Och... Det är lite folk ute och går med sådana gåstavar också, snön håller på att försvinna mer och mer men det ligger en hel del snö kvar det luckras upp mer och mer och solen kommer komma. Det var ljust också igår fram till ungefär 17 i tiden. Så det är ljust väldigt länge faktiskt. Jag vet att det var ljust igår. Jag såg några flyktingungar också i overaller. Och en liten flicka där som åkte en stjärtpulka som Så några som att cykla på sidan. Barmark. Så det blir ljusare och ljusare. Nu munar det på lite grann här. Nu var solen solen framme lite faktiskt. Faktiskt. Ja isen håller på att försvinna mer och mer nu på Sjönlången här. Gruvbanan såg inte så rolig ut, lite, lite isigt där. Myrslack på höger sida också men det är för tidigt. De har inte vaknat ännu där. Jag ska gå i alla fall ut i vägen upp så får vi se om man kan komma. Också där. Vi har en myrstack på höger sida faktiskt som är helt snöfri. Och det är barmark också in i skogen kan jag se här. Snön ligger här men det blir mindre och mindre snö. Jag tror inte man kan köra någon snöskoter längre nu för nu är det väldigt tunt, tunt lager med, med snö. Och så är det mycket barmark också. Och man kommer inte ploga någon mer nu. Men nu har den munat på lite grann faktiskt. Solen har gått i mål tyvärr här. Så blir det något svalare. Faktiskt. Man kan inte åka någon snöskoter längre nu, för det är så pass lite snö. Det är bara tunt lager så det är mycket barmark. Man kommer inte heller att Och ploga någon mer, kommer man inte göra. Kommer inte plugga mer nu. Det är slutplogat och man kan inte köra snö, snöskoter här längre här. Det är för lite snö helt enkelt. Det börjar bli, bli, bli mer och mer barmark också i skogen, det går el, elkablar och grejer runt här. Jag ser vi vattentornet också. Den här snön luckras upp betydligt, nu börjar solen komma igen. Jag tror att det den mörkte ungefär vid 17.30-tiden igår, så det blir mycket ljusare nu. Och nu kommer det högre och högre temperaturer alltså jag lovar, nu är det på gång. Och här är en stor vattensamling också faktiskt, där på höger sida. Här bildas som en liten som en liten sjö faktiskt här. Och vi har den sjätte då på fredagen här faktiskt. Vi går insett i vägen och ser en stor vattensamling här, det är stora elkablar som går upp i luften här. Och här är de nedgrävda i marken, men här kommer de upp i stolparna på sidorna här. De går någonstans under marken först, elkablarna, och sen går de i luftledning här nu på sidan. Gamla, hedliga, präktiga luft, luftledningar som vanligt. Gruvarna såg inte för roligt faktiskt måste jag säga. De såg inte roligt. ut, och här luckrar snön upp mer och mer. Det blir tunnare och tunnare lager. I skogen på andra sidan så är det bara barmark kan jag se, det finns inget snö alls där, jag vet inte hur det kommer så att snön är borta där. Men det är helt bar, barmark, det är bara grönt på marken där. Kraftiga granar är det. det är enormt antal och det är helt snöfritt där kan jag se. Isen har jag, är ingen som vågar gå ut på isen längre nu på Lången för nu är den farlig. Det ser ut som vatten är faktiskt. Där. Jag vet inte om det blir något vatten ovanför isen. Det är ingen som vågar testa det här längre nu. Ja, här är det då. Här börjar luftledningarna på vänster sida för att gå över sen på höger sida. De kommer gå över huvud på mig sen. Och vi har det fredag den här och det fungerar också på in också. Jag fick ett besked från Kelly där från USA. Ändringen till kanal 1 fungerar och sen tidigare också kanal 5 och så ska vi se om man kan fixa kanal 4 också som 4C. Men det får bli senare där. Solen på lite grann tyvärr, till och från. Man har man slängt något skrep Jag är tvungen att ha de här stövlarna på, men vi ska upp och hälsa på hästarna också. Det, är det, vi med. det var länge sen vi var uppe till hästarna här vid Hindsutom. Ska vi ser det ser ut också längre upp. <här>, här är det vattensamlingar också, men det är helt snöfritt här och skogen är ju helt snöfri också. Det har det varit väldigt länge. Det var ju länge sedan jag var här. Det var ju snöfritt också. Och här var det elkablar som går. luftledningen går precis så för mig här nu faktiskt. Nu går vi en elledning ner i marken också här. Det ligger ett förråd också här. Faktiskt och man behöver också ha en liten ledning in. Det var ju fel på elledningen också, på järnvägen också, inställda trål Faktiskt. Det är inte, så det är inte så farlig motvind här. inte så farlig motvind, lite grann lite lätt motvind är det bara. Det är tämligen mulet, men solen var framme för en stund sen faktiskt. Och jag tror det går någon elledning också här. Vi ska se om vi ser någon kabel som går in till det här förrådet som är här. Jag tyckte det såg ut som en elledning som gick här på sidan faktiskt. Eller så är det i marken helt enkelt. Och det är en stor öppning där en port och så stort förråd. Gruvbanan såg inte för rolig ut. Gruvbanan såg inte för rolig ut faktiskt. Och det är portar på bägge sidor där säger jag. Det är en port på baksidan av det här stora förrådet och vi går hins ut i vägen också nu. Och det är väldigt svätigt där Nuppertsbacke, där ser vi vattentornet också, mobilmasten ovanför eh, långsutan. 6 mars. Gruvbanan ligger där, eller själva banvallen som man byggde upp, det var träsk där från början. Det oh, Känns ganska svettigt här, vi håller oss på ute i vägen här. Vi struntar i eh, gruvbanan här, den såg lite för isig ut faktiskt. Vi ser kam på berget också här faktiskt. Och det var en uppförsbacke där som var lite små jobbig. Nu kommer det, det sänga lite grann här. Alltså, det kommer luta ner oss lite grann som en liten nedförsbacke här. Skogen är helt barmark där där uppe till höger. Och det är ganska så här. Det var ju på gång att det skulle klara upp här med sol va, men nu har det ju munna på tyvärr lite mer men Söndag och måndag blir det betydligt högre temperaturer och söndag kan bli mellan 9 till 12 grader varmt helt enkelt då Så nu är det på gång faktiskt, det är betydligt högre temperaturer och det kommer betyda att snön kommer att Sjunka ihop betydligt här faktiskt Den gamla där här måste jag säga, den går på höger sida här nu faktiskt. Ja, den har tyvärr munat på en hel del här nu. När vi går upp den gamla hedliga Hyns här. Vi ser Älvsjöberget där uppe. Vi ser laden här uppe i och hästarna, ja, vi ska hälsa på hästarna och gå förbi dem. Här ja, har vi en trädgung, Aspar här som är lite trasiga i dem. och sen är det stora stenblock också här, annars är det sådana här odlingsfält på sidorna. Här går det dubbla dubbla elkablar här och det har elfel också på järnvägen. Jag kan se lite blå himmel på sina ställen men det är mest mulet här nu tyvärr. Vi går i alla fall upp till Hinsyttan till hästarna och så får vi se här om vi svänger vänster där och kan komma. Vi ser Älvsjöberget också då. Det ligger snö där uppe. Men det är inte några enorma mängder med snö, men det ligger snö i alla fall på bergstopparna där uppe, högt där uppe. Och eh, vi fortsätter här på Hindsöteväggen av norrut, är lite lätt. Lättare motvind. vi kan se de här byggnaderna som är kvar nu på den gamla gruvdriften så lades ner 35 och spåren var kvar till 50-talet där, man använde dem som förråd. Med vissa saker som tillhörde bruket där. Så det förekom, Jan var ju nedlagd. Gruvan var ju nedlagd helt enkelt 35. Man kommer inte ploga någon mer här nu och det är eh, barmark i skogen bredvid. Ganska lite snö måste jag säga, det luckras upp mer och mer här och det behövs inte så mycket sol här för att det ska minska ner betydligt snön. Så våren kommer att komma i alla fall, det kan jag garantera. Även här uppe. Genom våren kommer först ner i Skåne. Faktiskt. Och vi går hint i vägen här då på, på vänster sida för att kunna möta trafiken. Vi ser bondgården uppe i hinsjötan också då, 6 mars då 2015 och Gunnar och Dikta Fån. Carl Gunnar Holm bor ensam i en gammal bostad som tillhör gruvdriften också, nära Sjönrällningen. Han har en brevlåda här, jag såg ju postgubben en gång så körde jag ända fram till gubben. Det måste ha varit något större paket eller något liknande. Han kanske hade beställt eh, lantbrevbärare. För här är det lantbredbärarlinjen, nämligen här på landsbygden. Så de kan få paketen hemkörda till, till gården. De behöver inte hämta det på Ika. Det var en liten fågel som flög också. Och. Vi har ju 6 mars då 2015 här och... Det var på gång här med sol och sånt men tyvärr så har det väl munat på en hel del. Det nästa nästan kan man säga att det är faktiskt. Det är, tyvärr det har ju på en hel del här så det är lite småkallt nu istället. Solen värmde ju när jag gick i kyrka här men nu är det mer mulet. Tyvärr alltså. Här på de här fälten ligger det en hel del snö. Det är ganska tunt lager med snö i alla fall och skogen är helt barmark där inne kan man se. Och där har det varit länge faktiskt. När jag har passerat här så har det varit helt snöfritt redan i februari här. här rinner också vatten här. In och rör. Rinner väl ut i. Vi kan se det höga älgsjöberget där och andra imponerande berg också ännu längre bort. Det är höga berg i massor. Alla berg har ett namn också. Här har det i vägen gått sönder lite grann också faktiskt. Det har spruckit upp här, asfalten. Man har ju ny asfalt också längre upp här. Det var varit mycket dålig asfalt men det har man ju fixat till. Men sen är det grus, grusväg resten där. Ja, nu går luftledningarna längre till höger här ute på fältet. Så snö är det faktiskt. Jag tror inte man kan köra någon snöskoter nu. Det är, för, det är för tunt snölager helt enkelt. Det är ju tämligen tunt snölager och sen är det en del barmark också. Jag tror inte man kan köra nån snöskoter på de här fälten för det, är ju, det sticker upp med barmark emellan snön här. Så det är, det är så tunt snölager nu som är kvar här. Och hela skogen är bara barmark på höger sida. Vi går nu hinnsut i vägen också norrut Inspelning nummer 45 och nu har jag hållit på och trixat här så nu måste jag vila lite grann från allt jag höll på med. Man får gå till korta.nu snedstreck veckans program och jag kommer bara uppdatera via sverigkanalen.com där, inte till bloggarna. Så blinkar det on också, då kommer man till kanal1.listentoomadradio.com Det blinkar där och ner. så man klickar där så kommer man till kanal1.listentoomadradio.com, nya kanal 1 då. Eller så spelas det upp automatiskt med inbyggd webbspelare när man kommer till janelhornet.tk Gjallarhållet1.tk och sverigkanalen.com Vi ska bara justera lite grann där på lite, Jag tror kanal 4 är något gamla, det är en ny server där. De hade något fel på den. Det är alltså en miljon användare där på listen Ja, nu kommer den och solen lite grann också här. Solen försöker att komma igenom här, men det är ju tämligen murigt Väder måste jag säga. Här har vi en gran också med grankottar. Gunnar kämpar på med höfterna som verkar här, det är väldigt svårt att ta sig fram överhuvudtaget. Jag skulle bara vilja sjunka ihop. Här har ju då hinsytteväggen gått sönder helt enkelt här och spruckit upp igen. Så här får man då täppa till de här lagningarna igen här, det går ju sönder igen. Här är mindre sprickor alltså, men det var en ganska stor grej där. Man tänker på när man cyklar också. Det blåser upp lite mer små vindar. Här har vi gubben, brevlådan till gubben och Holm också då, som vi har här. Det är en, lant, det är en linje här, så brebären åkte in till gubben en gång här. Gamla stavningar också med utan. Karl G. Holm. Hinshjutt vägen 100 är det. Och här har vi vägen in till Rällingsbergsgruvan helt enkelt. Faktiskt. Hins vägen går vi. Och det är ett tunt snölager här med lite is också, det har varit några stora vattensamlingar också ute på. Det var stora vattensamlingar också ute på. Det är ett tunt snölager här faktiskt, jag tror inte man kan köra några snöskoter på det här tunna. Det är ju faktiskt bar, barmarktsfläckar också. Och äh, det är lite småkall motvind i det också faktiskt. Och nu äh, blir vi igen efter ett kort ö, avbrott där som vi inte hörde när jag tyckte paus här. Det kom en gubbe. Och här är vi en stor gran också här med stora kottar. Det är lite motvind som är småkall här. Men här, som sist jag var ute så behövs ingen heller Hansen-tröja faktiskt här. Vi ser Älvsjöberget också högt där uppe. Och jag måste faktiskt gå väldigt sakta och försiktigt här. Och nu kommer nästa halva ja, tillbaka igen då. Motvinnen fortfarande faktiskt och solen försöker att tränga igenom här också. Och här måste vi vara snabba också för här kommer det gubbar hela tiden här med bilar. Och ska gå lite långsamt här. Jag pisar inte lika mycket när jag är ute som när jag är inne faktiskt för det är ett otroligt tryck i min blåsa och det Påverkar ju också mig på nätterna här. Nu låg jag och drömde en väldig massa här. Jag känner mig lite konstig i huvudet. Nu kommer då solen. Solen försöker ju tränga igenom det här molntäcket som är tyvärr. Det var ju på gång här att komma mer blå himmel men det har ju munat på en hel del. Så Hur kommer det bli här? Det finns en liten blå himmel i alla fall. Ovanför där. Vi ska hälsa på hästarna till att börja med. Vi får se om det är någon gubbe som stör mig. Eh, hela skogen här på höger är bara barmark faktiskt. Här ser vi en massa aspar också, här ser det mest granar där. Vi har lite småkall eh, motvinne också. faktiskt och Det blir en skare också sen som det kallas, va? man går på skare. Men det kommer att smälta bort och luckras upp mer och mer den här snön. Det har sjunkit ihop betydligt också. Här har vi ett DIKE också som är fyllt med både snö och is. Tror jag. Det är nog is under där. Vi ser också Älvsjöberget ovanför. Ja, jag kanske skulle hålla också mikrofonen också så att den inte kommer i in riktningen mot den här blåsten För det kanske hörs lite grann. Så jag böjer på den. Så mikrofonen är riktad strax under mig faktiskt. här. Nu ligger den precis under, framför munnen här. Och det är inte lätt att ta sig fram här med de här höfterna kan jag säga. Grubbanan ska vi undvika faktiskt. är så alltså ganska snöig ut och ganska isig också. Vi ska nog hålla oss till vägen till att börja med och se hur det ser ut. Och om vi kan ta oss via Laggarbacken och hem. Jag tar en bit i taget. Nu ska vi gå fram till Bondgården här då som sade 1,2 miljoner kronor hälsa på hästarna här till att börja med. Jag tror jag kommer få, jag sänger ju vänster sen. Jag kommer ju sänga vänster sen. Och då kommer jag inte få den här vinden emot mig faktiskt. Den kommer komma i ryggen på mig. Men jag sänger ju vänster sen där uppe. Det finns en ladda där uppe. Där kommer jag sänga vänster helt enkelt. Och då kommer jag få vinden i, i ryggen istället. Eftersom jag går i, i västlig riktning. Nu går jag just i nordlig riktning mot, mot den här vinden helt enkelt. Så att de kommer inte ploga någon mer och det går inte att köra någon snöskoter heller, i alla fall inte på de här områdena här, det är för tunt lager. Solen gör sina försök i alla fall att komma igenom, vi får se hur det blir på söndag-måndag här, framförallt på söndag så skulle det vara en ganska hög temperatur. Vi ser mobilmasten också. Vi ser Mobilmasten också. Vi ser Kempoberget där och Älvsjöberget över där. Det blåser upp rätt kraftigt här. Jag får vinkla också nu då, så mikrofonen är mot mig och inte mot vinden här. Det fläktar på rätt bra. Jag kommer då slänga svänga vänster sen. Och kommer få vinden i ryggen betydligt mer. Vi ser hästarna. Det är barmark i skogen också här som sagt. Då har det varit länge. Och gatebelystningen lyser också här uppe i hansytan. Och det är mycket tunt lager också med snö här. Gå dubbla elkablar också här. Gå dubbla, dubbla elkablar också här. Vi ska se om hästarna reagerar när jag kommer här. Så har jag vinklat apparaten. Vi kan se ett dike också som är vattenfyllt. Vi kan jag se dike också som är vattenfyllt, men kan jag se att nu kommer solen på Älvsjöberget. På de höga topparna i alla fall lyser solen. Den tränger upp där och på, på kanske 350 meters höjd. Och här har vi ett vattenfyllt dike också med, is, med isbelagt också. Nu har hästarna sett mig faktiskt. Och det blänker också där på taket och där har vi mobilmasten. Ja. Vi är den sjätte va? Mars. Jag har legat och drömt här faktiskt så att jag är helt borta i skallen men... När jag svänger vänster så kommer vinden komma i ryggen på men för just nu så, jag, så får jag den rakt framför mig då så jag går. 1,2 miljoner köpte de nya ägarna den här gården. Men det är kanske 15-20 stycken hästar som går här. Jag har aldrig sett någon som har ridit på dem. Och luckan har ju lossnat också för länge sedan. Skogen är det i så att säga. Och här har vi en mycket gammal hästgård från 1800-talet. Vi har en fet katt som går över vägen här. Jag fick den på bilden en gång om det nu är samma. Så jag mötte jag en tjej här som har en otrolig häck faktiskt. Enorm stor bakdel. Kraftiga lår som sedan smalnar av betydligt. Hon hade så här tajs på sig förra gången på Ica där. Hon har en rejäl bakdel kan jag säga. Ja inspelning nummer 45 här, jag får vinkla. Vattenfylld dike också i det här. Jag måste hålla mikrofonen här så att den inte kommer mot vinden. Utan mot mig istället. Jag får hålla den i horisontalt läge Jag kan se att hästarna rör på oss också här. Så det börjar hända grejer här och det mörknar ju nu. Det mörknar nu ungefär 17.30 tiden ungefär. Det var väldigt det var ljust när klockan var 17 fortfarande så att nu är det. Nu kommer ljuset till Sverige här. Nu börjar det återvända igen. Det har ju med hela jordklotet att göra hur solen lö. Ja, jag kan inte förklara det där vetenskapligt det där. Här har vi en, en katt också här faktiskt. Och nu kommer brebbarran här. Det måste jag på paus. Ja, kattfan eh, klarade sig här. Den blev inte påkörd ut av här. Och här har vi hästarna igen här på den här gamla bondgården. Faktiskt. Det är mycket gamla lader här faktiskt. Det är mycket gamla lader. Jag har ingenting att skicka på brevlådan heller. Här brukar skicka till gubben här Geo Lindberg förr. Nu kommer solen. Det är så här kraftiga slöjmål så att det, den har svårt att komma fram faktiskt. Så den har svårt att komma fram här. Blås den ner bara till och från så det blåser upp. Nu svänger han gubben till höger där. Bosse och Lisa får hämta sin post lite närmare hitåt, för det är bara sopgubben som kör hela vägen fram till Sybo. Eller Svarvabo, gammal bongård för detta. Sadelmakeriet och de föder upp norska hästar också, de kommer få få nacken här. Jag träffar ju Bosse en gång, men jag har inte sett den på väg länge nu på Ika Faktiskt. Så brevaren kommer komma sen i riktning mot lagabacken sen faktiskt. Och här står står en häst och stirrar. Så en häst ställer också faktiskt. Gatubelysningen är tänd där uppe i Helnseton. Och sen kommer skubben åt andra hållet. Han kommer från promleden på höger sida så kommer han åka mot riktigt mot Lagabacken och vända. Så kommer jag möta den gubben en gång till faktiskt. Nej, solen klarar inte av att komma igenom målmassorna idag faktiskt utan det blir väldigt kompakt mulet. Och här är vi en gårdskatt också som inte blev påkörd av brebara gubben. Jag, jag har den här katten på en bild en gång faktiskt. Och luckan har ju rasat ner så den står ju på backen nu. Den hängde på tre kvart förr faktiskt. Och här står några rara puller här. Och Snart kommer brebaren också då, han har ju svängt ut på promreden en bit. Då kommer han åka mot laggabacken istället. Här var lagom lerigt måste jag säga faktiskt. Här blir de utfodrade också, snart kommer. Det luktar häst också måste jag säga. Det luktar väldigt starkt här, utav hästskit och hästpiss. Det ganska lerigt. Och, blött. och snart kommer nu brebäraren tillbaka här. Och han ska åka mot laggabacken här. Så vi får ju pilla lite grann då. Här luktar som på skansen faktiskt. Starka dofter. Då är det är hästflicka det här. Det Vad väldigt bra starka dofter. Snart kommer då brebäraren faktiskt. Och nu går vi då. Ja, här känner jag måste känna så känner efter hur vinden är faktiskt här. Snart kommer brevbära nämligen. Brevbära kommer att åka här snart, så jag tror jag trycker paus och kommer tillbaks. Ja, det var brevbära-gubben, han har varit på promleden till höger, så åker han mot, mot Laggarbacken här och Bosse Lisa får hämta sin paus lite närmare hitåt. Och än så länge ser det väldigt bra ut här faktiskt, det finns ingen snö eller någonting här faktiskt. Och där kan man gå runt också, förbi en gammal bondgård som nog är nedlagd. Och även till höger finns en gammal bondgård också med stor lada. Och här rinner alltså Här alltså den här ån här som man byggde för gruvdriften faktiskt. En delas här. Så här bort här uppe finns det två bondgårdar som är nedlagda. Man kan då man kan då stava inskriften på gamla stavningen också med H i T H E I N Henshyttan eller Hinshyttan. Jag kommer möta också brevbärarna ytterligare en gång också här. Och här sprutar det åt alla håll här. Så här uppe är två gamla bondgårdar som är nedlagda. Och här sprutar vatten, ni hör också vattnet hur det sprutar här. Här ligger också timmerstockar också med smala björk. Och det är ett jäkla tryck på vattnet kan jag säga. Det är fullt tryck här, det här delar ju så här. Och Här sprutar vattnet ut det det hörde ni också i mikrofon. Det är gamla slusporter också från 1800-talet, 1850 när man byggde den här. Som jag har varit upp och tittat på. Nu är jag ganska dålig i vänsterhöften faktiskt. Man byggde den här slusporten här uppe vid Dömskan 1850 byggde man den här kanalen för att få eldrift i gruvdriften. Jag var upp och tittade på den här gamla. Så här då är vi igång igen. Här ska vi vinkla också nu. För Nu blåser det nämligen. Jag får hålla mikrofonen som sångarna. Jag håller mikrofonen. Ni vet, det är det, var det kallas. För det här är ganska kraftigt blåst här. Här har man ny asfalt också faktiskt. Det är ganska hårda vindar också här. Det är ingen som badar in här ute i tyvärr. Midsommarstången har ju torkat ihop också här. Det blåser ett kraftigt också, jag försöker att vinkla. Vi kunde se kurmet ifråga också här. Det finns gamla bilder också när de åker skidor här. Jag såg en tjej en gång som förra våren var en brud som var ute på fältet. Det var på hösten var det. Så var kör ute på fältet här och tog bilder på sådana här svanar, stora flockar med svanar som samlas på fälten här. Det sådana här odlingsfält. Man lagt ny asfalt här och så är det en del grus också som är som ligger på vägen här. Här sänger en s här då. är på också. Här går en väldig massa... Både elkablar och telefonledningar går åt olika håll kan jag säga här, de korsar varann. Upp till gårdarna, gårdarna som ligger där uppe också. Där är det två gamla bondgårdar som har varit en gång i tiden också faktiskt. Midsommarstången har ju då torkat ur. Den högra ringen där borta också. Här fanns det minnesskylt över någon gubbe här men den är, den är trasig här. Och här är det partier också utav. Barmark, här har vi gatubelysning också i, i Hinsyttan, vi har också gatubelysning i, i Läggarbacken har vi gatubelysning också. Men här är gatubelysningen i Hinsyttan. Och blåsten är ganska besvärlig måste jag säga, nu håller jag apparaten så att den är riktad mot mig här så det blir minimalt med motstånd från vinden mot mikrofonen. Jag är tvungen att hålla. Nu är vi vända på den också. Så mikrofonen ligger underst också. Så att det ska vara minimalt med motstånd från vinden mot mikrofonen. Den är väldigt känslig nämligen. Jag får vinkla den på något vis här. Och här kan man gå en genväg också. Här är vattenfylld. Marken är väldigt vattenfylld också här faktiskt. Man har dikat ur också, grävt ur här så dikerna sväljer mer vatten så att det inte svämmar över. Skogsvägarna är nog fulla med snö men nu går vi bara på huvudvägen så att säga. Och här går det bara el, elkablar och telefonledningar också faktiskt. Man har väl ADSL här uppe men det ska ju stängas. Jag vet inte hur man får det. det är väl mobilt bredband då. Och här har vi gatubelysning det tänd också här. Det är lite småbesvallig blås, jag måste tänka på den här mikrofonen hur jag håller den faktiskt så att det blir minimalt motstånd också. Så att inte blåsten kommer mot mikrofonen utan tvärtom, så mycket som ifrånläget. Och här har vi börja på skogsvägarna norrut här, det är väl ungefär några mil eller... Över det så innan det tar slut, långt upp. De allra längst norrut. Där uppe finns det stora kärnar också, skogsjöar. Jag har inte tagit några bilder på det ännu. Det ligger en del snöhögare och skräpar här, men de kommer att sjunka ihop så småningom också. Vi har en klotgrill som inte ryker. En bil också från 1802. Jag tror att man såg Kurmit ifråg också förut här. Nu haltar vi ganska besvärligt här. Vi får se hur det ser ut med vägen här nu då framåt. Här är en helt snöfri väg. Nu ska se hur vägen ser ut längre fram. Jag tror att det kommer bli lite mer snöigt på vägen framåt här faktiskt. Vi ser Älvsjöberget också. Nedförsbacke och vänster kurva blir det. Och så gjorde man hästtagare också på sidorna här. Det finns gånger då man inte kan komma fram, komma fram helt enkelt, man måste, måste vända helt enkelt. Än så länge så ser jag ingen snö men jag befarar nog att det kommer bli värre här nu när vi kommer mot när vi kommer mot lagabacken. Och här var ganska isigt också på här. Jag har en traktor här som är från 1802 också, den har sett sina bästa dagar. Och än så länge så ser det väldigt bra ut faktiskt, man skulle kunna fortsätta nu längre utan behöva vända här för farlig snö och is som jag fick göra tidigare här på vintern här. Ja Fläckvis kommer det nog bli lite grann, vi får se hur det ser ut här nu. Och där inne, här har vi en också på höger sida också. ett gammalt badkar och skräppar. ser gardiner där inne. Man har gjort om ladan till rum där inne faktiskt. Man kan ju bygga om en lada till som hus eller vad ska jag säga. Man kan bo där inne istället. Ladorna river man inte för sig taget inte. Det är verkligen kulturskyddat. Men det gjorde man på Vädde faktiskt. Familjen Sjögren, de rev. De revlad ladan. jag hade lagt ner jordbruket där på Väddö 1960 och vi kom strax efter där. Sen rev ladan faktiskt. Jag har bilder på den här ladan. I början på 60-talet. spelade fotboll där. Hoppade i höet också. Man förvarade hö där. De hade inga djur kvar. Och här på höger sida så såg vi, eller vänster sida såg vi också rådjur förut. Det är förskräckligt vad stel jag är. Här kommer gå hästar och beta sedan på fälten här och här kommer det rinna vatten också, jag tror inte man ser det längre. Det är så mycket snö här. Men under här så rinner det vatten från dammsjön. Man ser inte vattnet här. Man kan inte se, man kan inte se vattnet helt enkelt här och där har vi en massa, massa såna här gäststugor också på bondgården, den är nedlagd. Man har byggt om Hela ladan där med gardiner och grejer så man kan bo där inne i små rum, eller vad, hur man har gjort. Många ladar är i bra skick också faktiskt. Man har kört snöskoter tidigare här, men det var ett tunt snölager. Så jag betvivlar att man kan köra på det här tunna snölagret som är nu. Det var ett tunt snölager. Lite småligare lite också. Här är jag tvungen att ha mina vinterstövlar men det finns i alla fall ingen snö och is här på på vägen här mot Läggabacken. Här finns inga elstolpar och sånt, de går ju till vänster ute på fälten istället. Lampan lyser också, vi har fortfarande rekording. vi kan se lite blå himmel också här. Det är förskräckligt vad för dåliga är höfterna, jag får gå väldigt sakta och försiktigt här nu. Jag behöver inte pissa så mycket som jag behöver göra när jag är inne i alla fall. Och det är otroligt och nätterna är hemska så alltså. det är flera lite piss. Vi trycker på så inne i hälsiken här blåsan så jag kan inte koncentrera mig på någonting. Det värsta är när man ska sitta och köra radio också och prata när man måste pissa på samma gång. I liten potta. Ja. Jaha men nu ser vi i alla fall lite blå himmel då. Inte mycket. Det är inte mycket. Det inte mycket blå himmel med lite grann. Inte mycket blå himmel med lite grann. Man behöver ingen heller hansen som tröja heller. Vi kan se lite grann. Blå himmel. Vi är på väg mot laggabacken. Och det här ska nog gå bra, det här faktiskt. Jag brukar vända mig om och titta också. Jag har lite motvind i det här hållet också faktiskt. Men sen när jag sänger vänster i laggarbacken. Om hundra år. Då kommer jag nämligen få vinden i ryggen garanterat. Än så länge har jag vinden mot mig. Och här har vi ett fult kalhygge också uppe på höjden här. Vi är sakta och säkert på väg mot mot äh, här då, med en svag sol. Vi ser lite blå himmel här så det börjar spricka upp lite grann i alla fall nu, nu kommer nog solen fram i några luckor här. Annars är ju tyvärr tämliga mulet. Eller har det varit i alla fall under en längre period. Vi kan se lite döda trän också, vi får ju röra oss lite försiktigt här. Man kan se att de har kört snöskoter här, men jag tror inte man kan köra någon snöskoter längre, det är så väldigt tunt snölager och massa barmark också. Vägen är ju helt snöfri här då. Vägen är helt snöfri nämligen här. Vägen är alltså helt fri från snö och is här. Det ser bättre och bättre ut nu för varje dag. Och Nu mörknar det ungefär vi det i 17-30 tiden. Jag måste hålla mig på kanten här men det är ganska lerigt också här. Nu får vi se hur det blir här. Nu slirar jag i i uh, den här uh, du ska se skönränningen också där borta. Det är lite ledigt här måste jag säga också faktiskt. Så jag glider lite grann med mina stövlar också. Det ska bli skönt när man slipper ha de här stövlarna på sig. De är ganska lätta. Nu öppnar jag upp här så det kommer in luft också. Medan. Vi ska försöka ta oss fram i alla fall här nu. Nu ska se. Nu börjar det komma i alla fall. Lite grann snö och is här. Och här är det ledigt också. Här glider man i den här lediga le, som är. Nu får vi se hur det kommer att gå här för att nu är det alltså lite grann isigt också. Vi ska se hur det kommer att gå nu då för att... Vi ska gå lite grann på kanten här får vi se hur det ser ut. Vi ska se hur det går att ta sig fram på sidan här, nu det är lite, lite små isigt är det faktiskt här på kanten nu. Men det går lite försiktigt här faktiskt här. Än så länge kan man faktiskt gå. Men man glider också lite lätt också måste jag säga också. Än har jag inte ramlat kull här men det ser ganska så. Misigt ut också här faktiskt. Vi måste nu ta oss på den absolut yttersta kanten här också nu. Vi ska se sängen där. Det är lite bar mark. Vi tar oss fram försiktigt här i kurvorna här mot lagabacken. Jag ser gården när man får gå ner linje också in i skogen här på vänster sida. Vi kan se här, det är att vara försiktig här, det är lite små, småfarligt, isigt här på sina ställen också. Det är det värsta jag vet det här. Men jag tror man kan gå lite försiktigt här nu på kanten här. Vi tar oss framåt i alla fall. det är i alla fall de bästa stövlarna jag har. Vi kan se. Om vi kan ta oss fram lite försiktigt här nu på kanten. Vi kanske kan gå all, allra ytterst här på. Vi får gå väldigt försiktigt här nu, sakta på kanten. Mot kanten här är det lite snö. Lite mer stabilare underlag. Solen är fram lite grann. vi har kommit fram nu till Läggarbacken här då. Vinden är ganska besvärlig. Lampan lyser för recording. Det blåser ganska så kallt också rakt emot mig också här. Vi fortsätter framåt. Nu måste jag ju koncentrera mig här på att inte halka om kull här. Här är det ganska så farlig is här. Vi tar några steg. I taget, ger man patriot så får man aldrig backa, de måste alltid gå framåt. De som har druckit Coca Cola här. Vi går alltså på ganska farlig is här. Jag tror det blir bättre framåt här, just här är det lite sådär isigt här. De har får på den här gården också men de är inte ute än. De är in i ladan. Man har hängt ut kläder också på en balkong, det är två eller tre våningar till och med tror jag. Och det är det faktiskt, en övervåning också så det blir tre våningar på det här huset. Här kommer vi, jag kan se att det ser lite bättre ut. Den här iskanten som är här det ser lite bättre ut längre upp där. Och äh jag måste faktiskt ta och titta om det kommer någon bil här för att vi måste gå lite grann till höger just nu och sen kan jag svänga mer till vänster kanten. Då ser vi de mindre stugor också. Solen är lite små blek här. Och här är vi också flera bondgårdar också här. Korpen bor också i en brevlåda här. När det gäller vinden så kommer det bli bättre det här nu när jag får svänga vänster mot långsyttan för då kommer jag garanterat få Vänder i ryggen också. Men den är ganska jävlig just nu, den håller på att vara rakt i fejser på mig här. Och här går också en elgata också här faktiskt. Nu ska vi upp för den här lilla backen, lilla laggabacken också. Vi har lite farlig is på kanten här, jag måste hålla mig på sidorna. Lite svensk flagga och sen en liten flagga med. Dalarnas landskapsvapen. Nu har vi en farlig iskant också på höger sida. Stanna, flåsa, pusta. Nu ska vi se. Vi ska ta oss upp för... Man sålde bondgården också där uppe. Sen till höger finns en gammal bondgård också. Den är nedlagd men det är en stor jättefin lada där. Kommer en skata som har fracken på sig? Här är det en livsfarlig isvalk eller vad det kallas. Just på kanten är man tvungen att hålla sig lite grann på höger sida. Men just på kanterna här så är det ganska farlig is måste jag säga, där ska man inte gå. Och här var det väldigt isigt också på infarten till gården här. Här står en snöskoter som inte kan åka någonstans för det är alldeles för lite för lite snö också faktiskt där. Blåsen är mycket besvärlig här. Jag kommer strax att vända till vänster här och kommer då få vinden i ryggen så småningom. Där uppe har vi en lada till höger, vi har en lada här med en brevlåda som det står korpen på. Och så har vi en bondgård också högst upp där som, som de sålde, nedlagd. Nu är vi på Kempovägen. Vi har nog venden i ryggen nu. Här finns lite isfläckar också. Vi ska se hur det ser ut längre fram. Vi tar oss fram här i alla fall nu. Det blåser fortfarande. Men... Sen när vi får skogen på bägge sidor så kommer skogen att dämpa ner blåsten och blås den. Gatubelysningen är tänd också idag. Det blåser på rätt bra här men sen kommer vi komma ner i skyddat område. När skogen kommer att vara på. På bägge sidor helt enkelt och då kommer det bli gatorbelysningen är tänd också här. Vi kan se lite blå himmel, det här är Kempovägen som leder tillbaka till Långsötan. Biodlingen vilar, jag vet inte vad bina är just nu men de surrar rätt bra där i vanliga fall. Jag har inte fattat var de är någonstans på vintern. Det här är det helt nödvändigt att ha de här stövlarna på sig helt enkelt. Och här är det ganska så farligt också nu, nämligen isigt här. Här är vi tvungna att, för säkerhetens skull, gå över på andra sidan här, för här är det verkligen farlig is. Vi måste hålla oss på den kanten som är säkerhetsmässigt. Rider jag på huvudet höger här så ser jag bikuporna här men det finns inga bin där nu. Det ligger stenar också på. Det är ganska så isigt och halt här. Nu verkar inte komma några bilar i alla fall men jag är tvungen att gå lite grann. Försiktigt här nu. Vi ska se. Det som går ganska illa också. Vi ska se hur det ser ut. Jag börjar stena till lite grann här. Det blir vägen betydligt värre här nu då. Vi kan se hur vägen ser ut längre fram här. Vi kan se hur vägen ser ut här. Vi kan se hur vägen ser ut här nu. Vi ska se här, här är det ganska halt. att gå på lite ska skare här, försiktigt. Det är helt nödvändigt att ha de här vinterstövlarna på sig. Vi lämnar nu laggarbacken här. Och ska gå nu, vi ska hålla oss på kanterna här. Nu är det inte lätt det här men jag ska försöka ta mig fram i alla fall. Fredagen den 6 mars 2015 här då. Stort jäkla kalhygge som är gjorde. Gubben som bor sa att det är ju ren det här. Här får vi vara försiktig här då för att det blänker rätt bra. Och det är mycket tunt snölager också faktiskt, man kan inte köra snöskoter och man kommer inte heller att plugga någon mer. Det känns lite småvarmt också med Umbras träningsbyxor som är väldigt varma här och tjocka faktiskt. Man kan försiktigt ta sig fram här på isen faktiskt, jag har inte lust att vända heller. Blåsten är besvärlig, men vi kommer att komma nu när det blir skog på bägge sidor, då kommer skogen att dämpa ner blåsten. Man kan försiktigt ta sig fram här nu. Man kan försiktigt ta sig fram här nu. På kanterna här. Ta sig fram nu. Försiktigt här nu på kanterna. Håll sig på kanterna här försiktigt. Här är det. Ganska farlig is, ganska blåsigt. Oh. Vi kan se lite blå. Himmel här. Det blåser nog i mikrofonen också tyvärr. Det kan jag inte dämpa ner helt och hållet. Rinner vatten i rör också här. Det är snö som smälter. Jag ser man kan gå på kanterna här. Det brukar kunna fungera att hålla sig på yttersta kanten. Här är det ganska så farlig is också här. Vi glider en hel del. Här är det, Re, ren is kan man säga, man, vi försöker ta oss fram, det är en liten bit i taget här då. Och äh, ansägen till för höfterna också här faktiskt. De brukar kunna gå här på kanten för tvärr är kamp på vägen är så farlig här måste jag säga faktiskt. Den är isig här men eh, vi ska se om vi kan pressa oss precis på, på kanten. Vi ska se här om vi kan gå på sidan. Vi kan se här om vi kan hålla oss på kanten här då. Ja, Nu blir det lite farligt här, men äh, ska vi se. Här är det verkligen. Frågan är man kan gå här, överhuvudtaget. Då får vi gå runt hela vägen tillbaks igen faktiskt, men äh, jag tror vi försöker gå på den här, just den här farliga isen. För att den är just precis på kanten här. Ja, det är nästan som att man åker omkull faktiskt här. Jag försöker... Ja, man kan inte stå helt enkelt här. Vägen är så pass hal här. Så man är tvungen att... Jag ska ta mig fram nu. Och se, man kan gå ner i skogen här på kanten på sidan. För att här är det väldigt isigt nämligen här på kanten här precis. Vi ska se om vi kan ta oss ner i skogen här på kanten nu. För det går inte att komma här på Island för då åker man omkull helt enkelt. Vi ska se, isen är mycket farlig här nämligen. Den är inte att lita på så att... Vi kan se här, jag tänkte avvika nu från vägen och komma in i skogen istället här. Här såg jag en också faktiskt där och nu är vi tvungna att sjunka ner i snön här och komma ner i, i skogen istället faktiskt där för att här är det verkligen det är så pass farlig is här så vi kommer att komma nu in i skogen istället. Här är vi då inne i själva skogen istället. Gå i riktningen. Så mot långsjuttan, det är lite lättare att gå i skogen här nu. För just vägen är farlig här på kanterna nämligen. Och jag tror att vi har haft en skogsmaskin som har kört också en gång i tiden här faktiskt. Lite lättare att gå här. In i skogen faktiskt. Här kan man se, det verkar vara hjulspår efter någon skogsmaskin. Vi har kämpåvägen då uppe på höger sida där uppe. Så vi går i den riktningen. Så att vi har kämpåvägen uppe till höger här på en höjd. Här skönker man ner lite snö istället, men... Hellre det en gå på farlig is som man kan... bryta båda armar och ben för att det går inte att stå helt enkelt där. Vi håller oss nu på... Vi går alltså i rätt riktning också. Vi har ju vägen högt där uppe. vägen går högt där uppe nu. Här ser man några spår, efter några djur och några slag också. Vi är tvungna gå så här. Så att vi har kempovägen ovanför oss på höger sida. Ja. vi har alltså vägen går upp. uppe, vi håller oss här lite grann nedanför vägen faktiskt. Och här är några djur som har gått i snön här. Här är det djur som har gått i snön här, det är inte så mycket snö nu för rådjuren, det var värre förut. Här ja, är det djur som har gått i snön. Definitivt är det. Vägen går ovanför här också. Vi kan se elledningen som går in i skogen också där. Här sjunker man ner lite snö här faktiskt men hellre det än att gå på farlig is. Vi går i rätt riktning här. Vi har vägen ovanför oss till höger här. Jackan är helt öppen också. Ganska svettigt. Jag skulle behöva också pissa också här, faktiskt här. Lite blå himmel också ser vi. Och det är några rådjur och någon slag som har tömja blåsan här. Det finns en ravin faktiskt här, Det är... vi kan se dem öppna fälten också där borta. Nu tar vi låsan, vi har vägen också då. Ja, då är vi igång. Då har vi pullat här så att vi har kommit igång. Diktafonerna är igång här, kommer på gruvbanan. Torsdag. Vi har väl den sjuttonde kanske. Här 46 då, del 2. Nu kommer solen fram, vi har vägen ovanför oss där men det var så halt där. Det blåser inte så mycket, det är lite snö gå i. Och här är rådjuren gott också. De försöker ju få fram någonting att äta också. Solen tränger fram också här nu. Liksom det blåsan, vi får hålla oss här på skogskanten också här nu, faktiskt här, vi får hålla oss till skogskanten, där uppe går vägen. Vi håller oss nu på sidan om Campo vägen då. Där ute går det stora fält också, nodlingsfält odlingsfält jag är. Vi är att gå i skogen här. Vi tog tvungna går i skogen här idag för att komma framåt. Vägen går precis så för oss till höger här men vi håller oss på kanten här nu i skogen några meter. Och äh, det har blåst en hel del också. Vi kan se en hel del talvar och grejer också faktiskt här. Så vi går i rätt riktning och vi går på kanten. En liten bit in i skogen bara på sidan av vägen här. Inspelning nummer 46. Och uh, Vi är att gå här på kanten av vägen. Därför att det är så halt där på Campo vägen idag. Här sjunker man ner i snö, sjunker man ner i snön istället. Men det är i alla fall inte halt. Här råger den gott också. Här ser vi vägen. Här går äh... vägen går här nu på, på sidan helt enkelt. Har vi kärn på vägen här då. Här sjunker man ner i snön istället. Tömde blåsan och så är ny inspelning också då. Vi håller oss nog på. På sidan av vägen faktiskt här då. Det är ganska isigt också på vägen idag faktiskt här. Vi håller oss på kanten här i skogen en liten bit och solen är framme. Det är ganska lite snö här. Nu kommer jag ner till en skoteled som går ner till vattenverket här då. Nu ska jag följa sen. Det är så isigt här. Det har gått några rådjur också här. Och här har vi kämp på vägen men det är ganska så halt där. Nu ska vi hålla oss på På sidan av kamp på vägen, håller på att smälta också den här isen som är på på kamp på vägen. Vi går i rätt riktning här. Vi har en väldigt isig och farlig kamp på väg idag. Här kan vi sjunka ner i snö här? Här är det farligt is ska jag säga. Och det gäller för gubbarna att de har venterdäcken på sig faktiskt så att här är ren farlig is här. Som förhoppningsvis kommer att smälta bort sen också faktiskt här och vi kommer fram till en led här som går ner till sjunker vi ner här i, i snön också här faktiskt. Det är mycket snö sjunker ner i här. Kommer vi ner i skoterleden här så går vi ner till vattenverket här. Och här är det en massa snö sjunker ner i faktiskt här. Och här Kamp på vägen är verkligen farlig. Vi får ju gunna gå på skaden här. Jag tror vi väljer den övriga vägen här. Det här verkar vara rågjord som har gått också här. Det är skaror men man sjunker ner i snön också faktiskt här. Det bästa är om jag håller också för min, för min tyngd här, 100 kilo drygt. Nu går vi på den övre sk här. Inspelning nummer 46 här, vi följer nu den övre skoterleden. Det här verkar vara skara här Det vad det kallas, att det håller för mig, så alltså sjunker man ju bara ner i. det är skönt att vara ute i alla fall, men kempovägen är farlig idag. Den ska man undvika till varje pris här, det är rent livsfarligt. Åka till farliga farligt lasarett med brutna armar och ben. Och bilarna måste ha vinterdäcken på, för det är glasalt här på kempovägen. Vi följer den övre skoterleden här också. Och här sjunker vi inte ner, för det är en is, isbildning på den. Behövs ingen Hellehansen-jacka, jag har jag kan vara flarsjackan öppen. Umbra träningsbyxor känns ganska varm också. Solen är framme här. Men sen ska vi ut på vägen igen. Jag vet inte hur det ska kunna gå. Jag kan inte gå ner på sjön heller. Ja, ah, äckhörre! De sprang väldigt fort där men jag hann ju se den. Ja, ah, det var äckhörre. Det var länge sedan jag såg en äckhörre. Här är det isigt i alla fall, så jag sjunker inte ner i den här snön. Nu går det i alla fall ut på vägen sen. Men jag ska se hur det går. Jag kommer inte gå ner på sjön i alla fall och gå på några jäkla is där. Man kanske skulle ta sig upp på elspåret, eller vad heter det, motionsspåret där. Men då blir det jäklig jäkla uppförsbackar istället. Såg en äckkorre där. Gå på den övriga skoterleden då. Som verkar vara så hård här så man sjunker inte ner i snön. Måste fundera på hur jag ska kunna ta mig hem sen. vägen blir nog rätt farlig där borta faktiskt. Man skulle kunna ta sig upp på Kempobergsvägen och ta sig fram på el. Eljusspåret istället. Och förbi skolan och den vägen här. För kampovägen är nog rätt farlig längre ner också. faktiskt. Här sjunker man inte ner. här. Vi såg en äckkorr också då. Solen är framme här. Solen är framme nu. Känns ganska svätigt med den här umbra byxorna. jag ska ta sig upp för Kempobergsvägen och sedan in där eljusspåret är. Här svänger då skoterleden till höger här. Här svänger skoterleden till höger här. Ja det är ytterligare en, det är ytterligare en infart från Kempovägen tror jag det Vi följer alltså den övre skoterleden. Här är det markerat också med såna här plastband också. Och speciella skyltar också. Skoterna måste följa vissa leder också. De får inte åka överallt. Ja, här kommer vi. Se får vi se hur det ser ut längre fram faktiskt här. Det kan vara rätt farligt. Jag har jackan öppen här. Det behövs ingen heller hansen tröja. Här svänger då. Här svänger då, redan svänger här, det bara följer följa den nu. Man sjunker inte ner i snön här, den verkar hårdpressat här. Här är det skyltat och så är det plastband. det känns det väldigt svettigt här. Jag skulle faktiskt vilja vara naken med bara stövlarna och strumporna på mig nu. Så svettig är jag. Nu är det kallt rumpan. Så vi ska gå upp på Kempobergsvägen och sen eh, ta oss fram till eljusspåret och den vägen hem. Det kan man bli kraftiga backar där men eh, den här vägen är rätt easy längre fram faktiskt. Jag har en sjätte också då, fredag. Inspelning nummer 46 del 2. Med Gunnar och Diktafån hade lite action här nu då. Min nedförsbacke här. Ja det kan jag säga att på vägen är farlig här, det är isigt och dant. Så vi ska ut på den igen men jag tror vi ska korsa den faktiskt och sedan tar oss upp till Kampobergsvägen som är längre upp. Jag måste bedöma säkerhetsläget här för att det var väldigt vad det var. Isigt och här rinner alltså ett vattendrag också då, som är isbelagt. Det rinner här. Och nu är det snöbelagt också då. Frågan om det är någon människa som har gått här. Jag ser hur det ser ut längre fram här. Då har vi Kemperbergsvägen. Den går väl här uppe va? Jag tänkte ta mig upp på den faktiskt sen. Där eljusspåret är. Vi tar oss ut på Kempovägen här upp nere och sen ser vi hur det ser ut. Intuellt så måste vi ta oss upp till Kempobergsvägen som går på uppåt vändplan och sen tar oss fram till eljusspåret. Här, här är kåta. Här är en soffa också som vi inte kan sitta i. Vi sitter för mycket. Fläsket måste ut och röra på oss. Där. Men vi ska se hur det ser ut på vägen också här. Om man möjligtvis kan ta sig fram på kanterna. För det är ju rätt så halt. Vatten droppar på tre grenar här. Eller kvistar heter det väl. Hallonen var på gång förra sommaren men det blir så här: 30 grader varmt och då torkar de ur. Så blev det blev inga hallon alls. Det inga hallon alls, de torkar ur. Här är en hund som fullt med hallonbuskar och de var på gång. Men sen blev det så här supervärme va? Och sen fanns det inga hallon kvar. Solen har vissa problem att ta sig fram idag måste jag säga också. Det är lite isigt här. Här måste vi ta lite försiktigt här. De här är i alla fall den bästa jag har här men det hjälper ju inte när det är ren is. Vi ska se hur vägen ser ut också här upp till krämpovägen. Upp till, uh, Lite nedförsbacke här, klart. Det tas ner till vägen också här. Vi måste bedöma säkerhetsläget här. Vi kanske måste gå upp i skogen också här. Kan man göra det? Man kan gå in i skogen. Gå in i skogen helt enkelt och ta sig fram. Så man kommer upp till... Jag säger att vägen här, mot, vägen här mot vattenverket här ser väldigt bra ut. Eh, Sjönrällingen är fullt med vatten också. Så den håller isen på smälter på sjöarna kan jag säga. Det är grann på lången här. Sjönrällingen eh, är fullt med vatten. Isen håller på smälter så det är ingen som vågar se ut på isen ännu mer nu. vägen mot vattenverket här är lerig och blöt här. Här tar vi vattnet här, sen går det ut. Reningsverket ligger i Sköna Almungen. Isen håller på att smälta i alla fall på Sjön Rällingen. Här åkte jag om kull förut. Och nu är det blött och lerigt istället stället här och bara lite grann is på sidorna här men jag kan gå på barmark på mitten. Vi ska ta oss upp här. Här rinner vatten också men det, det syns inte för det ligger, det ligger snö. Här rinner vatten också. Nu händer grejer här kan jag se. Det går inte köra några snöskoter längre på sjöarna här och överhuvudtaget inte i övrigt heller. Och man ska inte plugga något mer heller. Det finns en trebänk också som ingen sitter på här för då kan man ju få ont i sina hemoroider. Nu ska vi se hur det ser ut här. Hur vägen ser ut här. Jag åkte omkull här, det var enda gången jag åkte omkull faktiskt. Ja, men här ser det mycket bättre ut. Här ser det bättre ut. Ja. Här kan man gå på kanten i alla fall. Så är det som är myrstaxen med djupfryst. Solen har svårt att komma fram nu. Ja. Här är det snö och is på vägen men på kanten ser det bra ut. I alla fall en så länge. För mig som går så kan jag gå på kanten här. För här är det bättre. Här ser man till och med lite gröna grästrån också faktiskt på kanterna här. Just på den här kanten på vänster sida, på höger sida är det kompakt med iset här. Det börjar att smälta i alla fall. Och det är väldigt äh, vattnet på isen kan man säga. Det ligger en bondgård också igång i tiden här för länge sedan. Inspelning nummer 46. Jag hoppas att vägen ser ut så här nu så kan jag fortsätta gå, gå den så alltså måste jag avvika upp i skogen på något här. här. är ett brett parti här kan jag säga från vägen. Och som jag bar barmark på. Och sen kommer en liten snökant här på, mer till vänster. Så jag kan gå här i gräset här nu på kanten här. Och här bor också någon sommarstuga här. De har inte någon brevlåda heller. Så det börjar se bra ut vägen är mycket farlig längre norrut här, men just här är det bra. Skogen är också delvis eh, barmark. Ja, nu vet jag varför det, varför det är snöfritt här. Därför att de här granarna står så tätt. va? Granarna står så tätt här. Så snön är svårt att komma igenom granarna helt enkelt. Det landar väl på högst upp på grenarna där och kommer inte ner på marken så mycket. Det här har vi också en en, det känns ju svettet här, öppen jacka. Här är också en, en myrstack också här då. Håll tummarna nu att vägen ser ut så här nu resten av, av biten fram till långsötan, då, då går det att, att, att gå här. För det är väldigt farligt med den här isen. Granarna står väldigt tätt, tätt, tätt, tätt. Och då kommer lite snön igenom helt enkelt. Och här har man två soptunnor också, en för matavfallet men det finns inga brevlåda här. Vägen ser faktiskt ganska bra ut här nu. Blåser upp lite ganska vinklar mikrofoner också. Ja här är ju vägen nästan snöfri här då. Så här går det undan, men längre, längre norrut så är jag på vägen mycket farlig. Där uppe på höjden ligger... Tre stockarna kvar efter avverkningen för två somrar sedan. Måste det vara nu. Och det var Hemvärde som hade en klubbstuga här uppe. Och drog alltså en skjutbana här. Men den fick de stänga sen, de fick ingen tillstånd. Och det tackar vi för. Nu ska vi se hur vägen ser ut i fortsättningen. Det här är alltså vägen vi går på. Och här finns en liten inofficiell väg upp i skogen också, man kommer upp till eljusspåret el också, det är kraftiga där. Där uppe i skogen var det mer snö. Och så jag koll på att det kommer någon bil här, jag måste gå upp på fel sida här just nu. Jag kan bara gå där i barmark nämligen här. Det är ganska farligt här. Här är bara här nu. Nu gäller det att vägen ser bra ut, resten av biten också här nu. Då. Vi se hur det ser ut. Nu har det isen på släpper också här. Vi får se hur det ser ut här nu faktiskt. Jag är inte så säker på att det ser så bra ut där uppe. Det är vissa partier av vägen som ser bättre ut här men... Nu gäller det verkligen att vara försiktig här för att om det kommer farlig is här nu då vet du fast hur det går. Jag kan se att det finns en kant att gå på på, på, på, på höger sida. Och det är jag tvungen att gå på fel sida bara för jag måste ha säkerhet. Nu ska vi se här, jag kan se en brun kant där, det är barmark, just på höga kanten här. att Det blir ganska isigt här nu på höger sida, men jag kan gå på höger, på höger kanten här. Jag måste Sverige korsa isen här också, så jag vet inte hur det ska sluta det här. Jag måste alltså gå på, på högra sidan här nu, så jag går rakt över isen här. Massa vatten här som rinner ner. Rällingen, här har vi en barmarkskant som jag kan hålla mig på. Nu går jag visserligen på fel sidan av vägen men jag måste tänka på min säkerhet. Ganska kall vind också här. Det spelar ingen roll vilken, vilken sida som kanten är på, jag måste gå på barmarkskanten. Jag tror vi har en... Barmärkskant också på vänster sida nu, eller har vi inte det? Vi har en Vi har en barmärkskant också nu på vänster sida här. Går jag precis på isen. Overhållt. Barmärkskant på vänster sida. Vi se hur länge den håller. Delar av kempovägen börjar att luckras upp och bli bra. Men den längre nor norra delen där, tyvärr, mot laggabacken är väldigt farlig. Det är ren isväg och det finns ingen kant med barmark att gå på på, på sidan. Det är här faktiskt måste jag säga. Finns det sådana här kanter att gå på så måste jag gå på kanterna här. Nu håller sjöarna på att luckras upp här, isen håller på att upp. Man kan se små partier av öppet vatten så det är ingen som vågar sig ut på isarna mer. Och här blir jag tvungen att avvika här över isen på den höger kanten här. Och här blir det isigt på vänster och det är två, två somrar sedan som man avverkar här uppe i skogen och gallrar det. Och Det ligger fortfarande kvar här och hemvärldens stuga är ju helt borta också faktiskt där. Isen är mycket hal och farlig. Här har vi en höger kant. Sen ser vi en vänsterkant också. Just här är en höger kant och sen kommer nu en vänsterkant kant med barmark på. Här är det mycket farligt, farlig is här, mycket farlig kant, byter spår, inspelning 46, trycker på MP3-spelaren, svettigt, jag skulle helst vilja vara naken här, det är bara vintersstövlarna på mig. Här kan man utnyttja vissa kanter med barmark här. På högra sidan är det ren is, va? men här på vänsterkanten har jag en... Nu vet inte hur det kommer se ut här nu. Jag måste nämligen ha en kant att gå på. För det är nämligen väldigt isigt och farligt. Nedförsbacke och ganska isigt här. Jag tror vi får en höger kant. Här är det. det är väldigt isigt här. Och sen ska vi gå upp här. Vi kommer ner på en kant här nu på höger sida va? Vi har en barmarkskant också här som är väldigt farlig här. Det är en väldigt farlig kant här. Det halt. Men så tänker jag bara <hör> min säkerhet. Det här är det halt. Nu <hör> ska vi se. Här har vi den höger kant med barmark och vägen upp här. Den farliga isen är mycket farlig och hal. Vi ser mobilmasten på Grävlingsberget. Här håller isen på att smälta här och blir små öppna, öppna vattendrag. Så det är ingen som törs gå ut på isen och mer. Nu ska vi se hur kämpovägen ser ut i resten av sträckan fram till värmeverket här då. Kotervägen går upp här och den fortsätter långt upp i skogen också, uppe på högt, högt berg där. Där har jag varit många gånger och spelat in. Nu gäller det här att. Uh, Vi måste här gå på barmarkskanten här och sen. Uh, Solen är framme och ser väldigt farlig ut där uppe på höjden. Den fortsätter in i skogen högt uppe på höga berg. och sen till de här skogsvägarna som är norr om. Skotevägen ser väldigt farlig ut. Skoterägen ser mycket farlig ut. Det är en is där och delar, delar utav den, den norra delen av kämpvägen ser också mycket farlig ut. Här är blött och ledigt här och lite parti av is också. Vi ser värmeverket här i långsötan. Skoteväggen ser mycket farlig ut. Där ska man inte gå alls. Skoteväggen ser farlig ut. Ren is där. Här var det instängslet förut. Betande djur också. Gamla bilder. låg en lada här någonstans här också. Solen börjar värma upp lite grann när den får komma fram här. Solen känns rätt småskön här, vinden är ju kall. Får solens chans att komma fram så värms den upp. Ja nu ser det bra ut. Lite lerigt är det bara. Ganska blött och lerigt, och på högra sidan är det farlig men här på vägen ser bra ut här nu då, fram till fram till... Värmeverket där, jag ska ju stänga, stänga av där. Del två där. Här är det massa vatten också men jag har ju gummistövlar på mig, eller vinterstövlarna. Kempoberg tar vi där. Skotevägen. Skotevägen är mycket farlig, isig här. Kempovägen ser bra ut, resten av sträckan här nu så det kommer gå bra det här. Jag tackar för snart, snart för mig, för idag. Jag låg och så här och drömde, men jag ska komma ut i alla fall. Kom runt. Som en dröm, så här. Jag var tagit att gå in i skogen därför att kunna komma förbi det där farliga. Jag såg några långbenta somaliska flickor idag utan hucklan som skulle gå till skolan när klockan var 9.15. Så det finns alltså somaliska tjejer som inte har hucklen på sig. Och det finns arabiska kvinnor också i Sverige som inte bär hucklen. Utan har... Men det är klart, de har ju aldrig korta kjolar. De visar ju aldrig benen. Det gör de ju aldrig. Men de har i alla fall inga hucklen och slöja på sig. Det finns ju de någon som får välja själva. Jag tycker kvinnorna ska få välja själva helt enkelt. Och även i de muslimska länderna. De är inte sämre kvinnor för att de visar sitt hår alltså. Ja, resten av vägen ser bra ut här och nu kommer våren. Yeow! Låren, då får man se låren, med blir korta kjolar. Och höklackat och strumpen med strumpenbandshållare. Det blir ljusare och ljusare, solen kommer värma mer och mer. Det kommer inte komma en massa snömängder heller så, så det blir ingenting, det blir smält bort, det blir mer plusgrader och ljusare dagar. Och det var ju aldrig 20 grader kallt heller faktiskt. vägen ser bra ut här men som sagt var det var mycket farligt Jag var tvungen att gå upp i skogen där för, för att förklara mig. Och sen när man kan slippa ha de här vinterstövlarna på sig. Och sen i skogen kommer det bli väldigt blött sen.